Jó reggelt, jó napot, jó estét annak függvényében, hogy ki mikor nézi ezt a beszélgetést. Kemensi virológus? Ez így jó? Virológus, ez kiváló, igen. Jó. Nem kell több. Nem. Aztán kikapcsolom a telefonomat, de az eszem egy részét a telefonomban, a másik részét papírokon tartom, a legkevesebb itt van. A telefon ahhoz kell, hogy felidézzem, hogy 2020. november 30 án reggel 10 óra 10 perckor küldtem egy messenger üzenetet, és ma 2022. november 10-e van? Talán igen. Közel két évbe került, hogy találkozzunk, ez rendezvúnál is meglehetősen sok. Közben időnként váltottunk egymással messenger üzenetet. Feloldo tegeződünk? Tegeződjünk, köszönöm. A feloldozol a levéltitok alól? Beszéltünk róla, persze. 2020. november 30 a 10 óra 10 perc. Fiala János vagyok, médiamunkás, aki a vírusjárvány elleni küzdelmet előre helyezi az aktuál politikával szemben Ön engedélyköteles, ugye akkor nem tegeződhettem, vagy maga döntheti el, kivel áll szóba és a telefonszámom. Akkor jöhet a válasz? Uh -huh. Tisztelt Fiala úr, sajnos én is engedélyes vagyok, amit továbbra sem értek, értünk, hogy a lehetséges, de megtörténik. Nem hiába tűntünk el a kollégáimmal itt a számom, ha a későbbiekben keresne, és a telefonszáma. Továbbiakban nem ismertetem, azt azért elmondom, hogy aznap 7 óra vagy 8 óra leteltével válaszolt, úgyhogy azt nem lehet mondani, hogy megvárakoztatott volna, akkor most eleget teszek a kötelességemnek, és igen, a netán zúgna, az azt jelenteni, hogy valaki hív, de nem fogom fölvenni. Ide akkor ez még világid is, hogyha hívnak. Miért? Mi volt ez? Már az engedélykötökség? Ez az egész igen. Ez Tehát ezt... Elkezdődött a járvány, most már történelmi időnek tűnik, pedig hát ez nem volt annyira messze. Először, mint az robbanás, ide nem jut el, aztán eljutott, nem kisebességgel, azt mondtuk Bergámú, Smafu, az is sose lesz. És aztán mérhetetlen érdeklődés volt szakemberek iránt, és valamiért a, a szakemere megszólalását korlátozta a... Mi korlátozta? A politika? A felsőség? Úgyhogy az engedélyköteles nyilatkozat, ezt én is próbáltam megérteni, most azért magamnak is próbálok válaszolni, mert egyébként a válaszom az, hogy én sem tudom. De alapvetően létezik egy olyan fogalom, hogy ö, katasztrófa kommunikáció. Ami nem egy rossz ötlet egyébként, mert ne beszél mindenki mindent. Ez akkor tud jól működni, ha van egy egy szakmai kérdéseken alapuló helyzet, ami egy járvány például, és van mögötte egy masszív, jó szakmai gárda, lehet ez egy hatóság, lehet ez egy... Um, most gondolt gondolatkísérlet képzelünk a -e, három epidemiológust meg négy tudóst, aki ott van a esti tájékoztatókon, és elmagyarázza az embereknek, hogy, hogy néz ki egy görbe, hogy működik egy járvány, hogy működik egy vakcina, stb. Ez számomra az optimális forgatókönyv lenne. Uh, az, hogy ez nem érvényesült, annak sok oka van, de mégis Valahogy ez a katasztrofa kommunikációs fősodor lehet az, ami miatt egyébként kórházak, kutatók, hatósági munkatársak, stb. engedélykötelezsek lettek, és próbálták az egészet mederbe terelni. Ezt gondolom én, de még egyszer mondom, hogy erre nekem sincs válaszom. Alapvetően azért jót hozott számunkra, kutatók számára, mert még jobban segített rávilágítani arra, hogy mennyire szükség van arra, hogy én este, még munka után leüljek, és írjak egy, Közösségi média bejegyzést. Amit álmomban nem gondoltam volna, hogy én akarok ilyen most se akarom csinálni, viszont nagyon hasznos. Mert ez a közösségi média bejegyzés az enyém, az én saját profilom van, és át tudja venni a média, és olyan válaszokat tudok adni, amikre bizony nagyon-nagyon nagy szükség van. Igen, hát én emlékszem, mert ugye ezt a menekülő útvonalat javasoltad nekem. Abszolút. Miután azonban én ugye, mint a példa is mutatja, bár akkor más volt a helyszín, és más volt a munkáltató, most már a saját magamura vagyok, ha ilyen helyetlenül létezik a világban de hát ugye itt kép is van, meg hang is van, és mondtam, hogy hát én sajnos a social médiában közreadott tanulmányaiddal, vagy szereteiddel annak függvényében, hogy melyik milyen hosszú volt, azzal nem tudok mit kezdeni. Tudomány egyetem, jó helyen járok, az a munkáltató? Igen. Őket kerestem. Eltelt egy bizonyos idő, és akkor megkérdeztem, hogy mi a helyzet, és akkor egy fiatalember némi gunyal hangjában, hogy azt kérdezte tőlem, hogy én mit gondolok, hogy ők nem dolgoznak-e, és hogyha ők nem kerestek, akkor vajon mi a válasz? Sejted, hogy mi volt a válasz? Hát nem, nyilvánvalóan. Ezt meg én nem értettem. Van, akinek nyilatkozhattál, valakinek nem, hiszen egyébként honnan tudtam volna, hogy létezel, voltak képes megjelenéseid. Értetted, hogy a foglalkoztatód mi alapján szeregtel? Nem a foglalkoztatom volt a szelektáló tényező ez a kellett szelektálni. Egyébként é. a kollégáknak nagyon köszönöm, mert egyébként kiváló munkát végeztek, most ha épp nem is sikerült a, ebben az esetben a kommunikáció megfelelően, de alapvetően azért ez egy nagyon húzós időszak volt, egyébként mindenkinek, és a kommunikáció el, kommunikációtól eltekintve, annak ellenére, hogy a mai napig se értem, hogy mi volt-e mögött a mechanizmus, hiszen ez döntéshozói mechanizmust nem látok rá. Én mégis örülök, mert nagyon sokat tanított nekem is, hogy az előbb mondtam, nem csak nekem egyébként nagyon sok uh, tudománykommunikációs fiatal kollega tűnt fel a színen. Ugye itt beszéltünk Ferencitamásról, beszéltünk a gondolatok egy biológustól, blogról, egy csomó ember tűnt föl, és velük a mai napi kapcsolatban vagyok, és tényleg rádöbbentünk arra, én nem döbbentem volna rá, ha nincs járvány, és nincs ez az egész, hogy beszélni kell. Le kell ülni, és meg kell írni ezt a Facebook bejegyzést, meg kell írni ezt a Twitter bejegyzést, és bizony kell kommunikálni, mert nekünk ez is feladatunk, még ha ezért nem is kapunk fizetést. Nagyon fontos, de miért? Mert különben jön a hülyeség. Ez egy hatalmas űr. Ez egy terület, egy nettó terület, amit el, el kell foglalni. Ettől is jött a hülyeség. Igen. És mi történik? Pontosan ez történik. Van egy nettó terület. Ha a nettó területre nem lép be a tudomány, akkor be fog lépni az őrület. És azt fogja betölteni. És mi történik? Ez egy társadalom formáló erő. Akkor el fogja vinni a társadalmat a hülyesség felé, az őrület felé, és én megint csak sokkal rosszabb helyzetből indulok, amikor azt kell elmagyaráznom, hogy gyerekek a vakcina, az működik. Vakcinát kaptál gyerekkorod óta, vakcinát kapsz folyamatosan az életed során. Ez ugyanúgy készült, ez a vakcina, vagy még sokkal jobban, mint azok. Ne félj tőle. Így és így működik, leírom egy bejegyzésbe. Nyilvánvalóan nem jut el mindenkihez. És nyilvánvalóan ez egy állandó harc de területet veszíteni nem lehet. Oda kell állni, és kell kommunikálni, ez nagyon fontos. Ezt megtanultam, és erre talán egyébként jó volt ez. Igen, időnként közben fogok vágni elnézést. semmi gond. Hogy tudom, hogy nincs mérőszáma, de hát ha most modártáblatból visszanézel, amit azért nem lehet, hiszen a folyamat még nem zárult le, talán soha nem is fog. De az őrület vagy hülyeség, ami nem ugyanaz. Egy tízes skálán dacára a tevékenységednek, dacára a tudomány megnyilvánulásának a legrosszabb pillanatban, amit érzékeltél, hanyosra tölt be egy skálán A járvány alatt mi volt a hmm. legrosszabb pillanat? Hanyos, tehát van ennek jó osztályzata. Magas szintet tudnék mondani. Fölött alatt, fölött? Fölött, abszolút Volt-e rá magyarázatod? Meg, megdöbbentem én is. Megdöbbentem, hogy színre léptek olyan Boldog Kőzs volt fehérköpenyes pármitoknak hívja őket, zseniális megnevezés. Ezekkel nem, nem lehet mit kezdeni, nem tudok én se. Ö, őket nem lehet megszólítani, ők, ők be vannak pozicionálva egy olyan agresszív pozícióba, ami netto elutasítás. Hozzátéve, hogy ez a pozíciójuk előtte nem létezett, hiszen nem. a konfliktus sem volt. Abszolút, abszolút, és ők tényleg tudatosan be vannak pozícionálva. Én próbálom... Maguktól? Ilyen ember. Nem, nem, abszolút, e, e felé vannak vezérel, vezekbe a csoportokba ezeken a rendezvényeken hogy rendezvényeik is voltak. Ez kifejezetten erre megy ki, hogy őket stabilizálják egy nézőpont felé. Utána az most mindegy, hogy ezt okay. mire használták. De. mire jó? Ők azt miért csinálják, hogy te miért csinálod? Anélkül, hogy értelék hozzá. Egyáltalán nem értek hozzá. Apám orvos volt, de attól nem értek hozzá. Ők miért csinálták? Csinálják, rájöttél? Hát nem. És nagyon köszönném, ha valaki elmondaná nekem, hogy ezek az emberek ezt miért csinálják, hogy kínák jó, kínák jó, ez kinek jó. Kérjünk ide egy három pontot. talán visszatérünk rá, ezt a rengeteg papit úgy rá, és van egy ami után az emberek már elvesztik az érdeklődésüket, elfáradnak a részvevők, Tekintettel kell lennem az idődre is. Mennyire működött jól Hát erre mi a jó szó? Nem a legjobb szó, de mégis ez kell, hogy mondjam, a politika, amely az első pillanattól jelen volt ebben a járványban, érthető, vesző, érthetetlen, megfelelő rész aláhúzandó módon. Amit meg tudok értékelni, ez nagyon érdekes a kérdés, és köszönöm, mert valahogy mindig mindenki ki akarta csavarni belőlünk, és mutatja a a helyzetét, hogy mi politikailag hol állunk. És én mindig mondtam, hogy hagyjanak békén. Egy tudóság elkezd politikával... Korábban előfordult-e veled Abszolút nem. Abszolút nem. Ugye miért, miért nem? Mert most szintére kerültünk. Oda lettünk dobva, oda dobottunk hát a színpad. szintére kerültetek, és nem véletlen kerültetek. Azért azt kell, hogy mondja, hogy a tét, az szerintem túlzás nélkül tízes volt. Tízes volt. Amire ki akarok adni, hogy ha egy kutató politikai szerepet vállal, elveszti kutató jellegét... Idáig nem szabad eljutni. A kutatónak mit kell csinálni? De tolta ezerrel valami a kutatókat mégis ebbe az irányba. Az, hogy sikerült-e, vagy nem, nem tudom, a magam nevébe engem nem toltak, engem próbáltak pozícionálni, de itt bármilyen fajta emberekről beszéltek. Engem az utcai ember is sokszor úgy keresett, hogy akkor most mit gondolsz, hogy a, nem tudom, most a kormányzat jó döntést hozott, és most az ellenzék meg és mondtam, hogy mi van, mondom, itt nem erről van, szó, itt arról van, szó, hogy van egy vakcina készítmény, ami jó, el tudom neked magyarázni, hogy a százalékok mit jelentenek, mi az a vakcina komponens, pontosan hogy működik a szervezetedbe, ez a fontos, ez a nagyon fontos, és amikor van egy ilyen helyzet, és én e próbáltam terelni, és jó, hogy beszélünk erről, mert ha valami nagy baj volt a járványnak és a politikának az az, hogy átpolitizálta ezt. De ez már a társadalmunknak a, a pozicionáltsága, ilyen. tehát eleve, eleve egy, egy rendkívül megosztott társadalomba vagyunk. E, és ez az, ami eljutottunk oda, hogy ja, a kínai vakcinát azt nem, mert nem tudom, ők szerezték be. Ez nem erről szól, ez egy súlyos probléma. Ezt a súlyos problémát meg kell szüntetni, de ezt társadalmi szinten. Nem, engem nem érdekelnek a politikusok, nem érdekelnek a pártok. Engem az érdekel, hogy a társadalomban ki legyen gyomláva ez a hozzáállás, és a társadalomban, ha nem is mindenki, de az emberek többsége el tudja dönteni, hogy ez most nem egy politikai okay. kérdés, ez egy szakmai kérdés. És ez nagyon fontos. Uh, és itt jönnek a tudósok be a képbe. Uh, elvileg egy, vagy gyakorlatilag is egy Sputnik, vakcinával kapcsolatos bejegyzésedet idézem, ez 2021 február 2. akkor már javában tartott a járvány. Ez a dolgozatod, vagy ez a bejegyzésed úgy zárul, semmi kétség, hogy az egyetlen kiút a járványból, továbbra és a vakcinákon keresztül vezet, javaslom mindenkinek, hogy tudományos szemmel értelmezze a ránk zúduló információkat. Pont. És itt jön a tételmondat, a tudományban érdemes még bízni. Ez az, ami permanensen ilyen titanik helyzetben volt, állandóan jéghegyekbe ütközött, és ha bár nem süllyedt el, talán nem süllyedt el, azért a vízszint fölötti magassága az én szememben erőteljesen csökkent. Valamilyen módon a tudomány kezdve, és én ezt nem értettem. Miért? Fogalm sincs. A tudomány kiletkezdve tény. Társadalmi szinten, különféle csoportok által, politikailag, én nem is tudom még kik által. A, hát a, De miért, az akadémiai tagok között is. Lásd, uh, Palkovics és Freund, vagy bárki más? Az már egy magas szint. De miért érdekelje ez a, az átlag kutatót engem? A fiatal, átlag, ifjú titánt, aki már egy újkorba született, és egy új szerepelt. Hát mert egyszer csak ráköszönt, és azt mondja, jó napot itt vagyok. Uh, Miért befolyásolja ez az én tevékenységem? Miért befolyásolja az, hogy én el akarom mondani az embereknek, szeretném nekik átadni ezt? Hát azért, mert én, mint a politika, azt mondom, hogy ez nagyon jó, hogy kemelsi neked ez a véleményed, de nekem nem áll érdekemben az, hogy te ezt elmondjad. Sőt, ugye itt az egyik alapvető történet volt az, hogy Orbán Balázs, aki akkor még más tisztséggel rendelkezett, egy tudóst még a történet legelején egy nyilatkozatban letolt Mondván, hogy a politika gondoskodik rólatok, miért akartok ti pánikot kelteni, miért beszéltek ti mást, miért túlozzátok el a veszély jelentőségét, ha mi politikusok azt mondjuk, hogy egyébként, ha a dolog nincs is rendben, de kezelve van. Egy történetet mondok el. Meg nem nevezett uh, rendezvényen, mert nem lényeg, szóba került, hogy uh, a politikusok és a tudósok viszonya és én mondtam, hogy a tudósok a világtörténelem során mindig is az ellenségei voltak a politikának. Mi addig vagyunk jók, amíg leülünk egy asztalhoz, és olyat mondunk, ami a politikusnak aktuálisan jó. Ha elkezdem azt mondani, hogy emberek klímakatasztrófa, nem azt kéne csinálni, nem kéne az a gyár, nem kéne az a nem nem mi, akkor minket így... De már a római korban is így volt. Hogy filozófus nem olyat írtak, hogy egyszerűen kinyírták, kivégezték, eltüntették. Ez mindig is így volt, amíg világ a világ. Um, ezért is kell ezt a kettőt elválasztani. Az pedig, ez meg már, már az én véleményem, hogy a modernkori, és ezt most a jelenkori kihívásainkra értem, mert ez az egyik lesz sarka a világunknak, hogy a jelenkori politikai berendezkedés nem alkalmas arra, hogy hosszú távú problémákat kezeljen. Nem tudjuk kezelni a klímaválságot, nem tudjuk kezelni, nem tudunk kezelni közösen egy járványt. Már nemzetközileg se tudnak normálisan fellépni az országok. Egyszerűen szétszakad a világ teljesen. Tehát ez, ez egy óriási probléma. És mi még a másik probléma ezzel, amit idéz velet ezzel a nyilatkozattal, hogy a politikusok is elfelejtik, hogy ők egyébként az emberekért vannak. Tehát fordítva ülnek egy kicsit a de ez nem csak nálunk igaz, ez nagyon sok. olyan nyugalmat akarnak sugározni, ami lehetséges, hogy nincs, de nekik, mintha az lenne a dolguk, hogy azt sugalják. Ez egy későbbi megszólalás Orbán Balázsnak, aki azt mondja, bebizonyosodott, hogy a koronavírus ellen nem a korlátozások bevezetése a leghatékonyabb fegyver, hanem az oltás, ezért az oltási programot kell sikere vinni újabb és újabb akciókkal, nem pedig lezárásokban gondolkodni. Mit tesz a kutató, mit tesz a kemeneség Gábor, ha hall egy ilyet, leül és ír egy posztot, ahol a tudományos cikkeket szemlézve leírja, hogy melyik intézkedés milyen arányban tudott hozzájárulni az eset számok csökkentéséhez. A járvány nem fekete és fehér. Most egyébként ezt nagyon sokszor elmondtam más interjúkból, szóval nem megyek részletekbe. Itt különféle faktorok vannak. A különféle adaptív helyzetekhez kell ezeket a faktorokat bevetni. Tehát semmi sem ilyen egyszerű. Megint a tudós okoskodik, de mi ezzel megint a probléma? Egy politikus ad egy nyilatkozatot, egy, lesz egy jó címlap, lesz egy bekezdés belőle. A tudománynak a teljes kontextusát sokkal nehezebb átadni így. Tehát amikor például az emberek hallották, hogy na mit beszélt ez a tudós, meg össze-vissza beszélnek, hát lehet, hogy azért beszélnek össze-vissza, mert egyik újság se ad egy 20 oldalas cikket neki, egyik esti tévéműsor se ad félórás beszélgetést a tudósoknak, már, sajnos, és egyszerűen nem tudjuk a tudomány teljes, kontextus, te, teljes kontektu, kontextusát átadni ezekben a műsorokban, pedig kellene, mert lehet, hogy ez az, ami átbillentő nem érleget a felé, hogy az emberek elkezdjenek tudományosan gondolkodni, és ne csak a Klikvadász, de tudom, milyen cikkekre kattintsanak rá, mert ott nem tudok tudományos álláspontot kifejteni. Ez egyébként egy nagy akadály annak, amit nem csak én, hanem a hozzám szóló fiatal kutatók szeretnénk csinálni. Nehéz kommunikálni. Kicsit olyan vagyok, mint aki kártyázik és a kártyalapjait <gül> keresi, elnézés közben figyelek csak ha már ennyi mindent olvastam, próbálok minél többet belesűríteni ebbe a beszélgetésbe. Bemutattalak, de azt az alapvető dolgot nem tisztáztuk, és ez az én dolgom hogy hol kerülsz te a történetbe. A szónak abban az értelmében, hogy mivel foglalkozol, és a foglalkozásodból, vagy a kutatási témádból adódóan hogyan kerültél azon nem nagyon sok ember közé, akiket rendszeresen megkerestek az ügyben, hogy nyilatkozzonak. A végre egy olyan, amiről nagyon szeretek beszélni. Politikusokról nem szeretek beszélni, nem szeretem politikusokat, egyiket sem. Szóval ez most nagyon jó, hogy váltottunk. A kutatási témám, amit én szeretek, amiért élek, ez egy hivatás, amiről szól, és ez tulajdonképpen az egész csoportunkat lefedi, ez a zónózisoknak a kutatása. Mit jelent? Ez az állatokról ember eredő betegségek. Miért hall engem mindenki okoskodni a médiában? Már megint a kemenesi, a majomhimlő, meg a COVID. Azért, mert ezek állatokról eredő betegségek. A legtöbb olyan fertőző betegség és járvány, amiről olvashatunk a médiában, az ilyen. Ezeknek a nagy részével mi foglalkozunk. Nyilván vannak prioritások is, de ezek az azért... Kérem? Hogyan lett ez a témám? Hogyan lett ez a témám? Ez egy nagyon érdekes dolog, ez az én történetem, mert még középiskolás koromban néztem a tévét, ugye mentek a, akkor éppen influenza járvány volt, még a madárinfluenza. És néztem a tévét, és arra gondoltam, hogy hát ez valami olyan, nagyon kéne foglalkozni. De tisztán emlékszem ezekre a képsorokra, hogy ott ilyen tivekruhában öltözött emberek ilyen döglött madarakat hurcolásznak és vizsgálják. És azt gondoltam, hogy itt, itt valamit kell csinálni ezzel. És egyébként már biológus uh, irányba mozdultam középiskolámba is, és ott nekem egy nagyon jó barátomnak az édesapja már egy olyan laborban dolgozott, amiben most én. És egy tudott engem a távolban mentorálni, tudta mondani, mit kell tanulni erre kemenni. Ő Jankovics István volt egyébként, a Nehépegészségügyi Központban dolgozott, uh, és nekem nagyon sokat segített, hogy ez a szakma ez milyen tudással lehet erre az útra lépni, és nekem nagy szerencsém volt, hogy a Ferencel találkoztam Pécsenek egyébként, éppenség egy zónózis labort vezetett, és én oda benőttem. Szunyogokkal, rákcsálókkal, denevérekkel, mindenfélevel elkezdtem foglalkozni, és egy idő után kialakultak azok a témák, amiken látszott, hogy sürgető. A koronavírus is ilyen volt egyébként, a koronavírusokkal elég sokat foglalkoztam, meg a mai napi foglalkozok. Ezek sürgető témák. Különböző uh, grémiumok jöttek létre, amelyeket részint látott a közélemény részint, nem voltak hosszabb nevű, hosszabb nevű szervezetek, és aztán lett egy relatíve rövidebb, ez az operatív törzs. Te az operatív törzsnek bármilyen vonatkozásában voltál egy tagja, nem azok közé tartozva, aki ott ült az asztalnál, hanem akik az operatív törzsön levőknek háttiranyagokat biztosítottál. A háttéranyag biztosításba nem voltam benne, amikor a mi laboratóriumunkból kijött egy eredmény. És egyébként ezeket meg is írtuk annak idején Facebookon. Például, amikor a sekvenciákat elemeztük. Uh -huh. Ugye ez a mi történt a járvány első évben, ebből több cikket is írtunk egyébként. Ezeket mi mindig közöltük. Ennek mindig volt egy kivonata, amit nyilván a laborvezető, de el lett küldve az operatív törzshöz. Ö, az, hogy utána ezzel mi lett, azt nem tudom. De a lényeg, hogy mindig csináltunk, ugyanúgy, hogy a közvélemény számára is egy, egy érthető kivonatot. Miért jó ez? miért fontos csinálni, és egyébként mit mutatnak azok a bizonyos szekvenciák. Ezt egyébként nagyon szeretem is csinálni, másrészt pedig ilyen módon hasznosult bement anyagként, plusz a közvélemény számára is elment, amit külön azért emelek ki most már másodszorra, mert ez az a dolog, ami, ami még nagyon fontos volt. Ami Ugye munkában. ez azért nagyon fontos, amiről te beszélsz, mert amely szakanyagok megjelentek, azok zömében érthetőek voltak de azért egy sor olyan részletet tartalmaztak, amelyet egy laikus nem tud e, megérteni magyarázat nélkül, és a magyarázat sokszor hiányzott. A magyarázatot azt átvette alapvetően ez az operatív törzs, amely a sajátságos módján kommunikált, ebben most nem érdemes elveszni, bár érdemes volna, de arról valószínűleg nem téged kellene kérdezni. És ez egy pár napos vagy pár hetes hír, de nincs egy hónapos, Tíz évre titkosítják az operatív törzs minden döntését és dokumentumát. Érted ezt? Mennyire volt titkos? Mennyire kellett akkor és most attól félni, hogy bizonyos információk napvilágra kerülése ki tudja, milyen következményt okoz a társadalomban? Ezt nem tudom megíteni, ez megint politikai játszma. Ami, ami zavar benne, hogy én ugye nyílt kommunikáció híve vagyok, ezt többször kifejtettem, erre tudományos cikkek is vannak, hogy országonként lebontva különféle társadalmi beágyazottságtól indulva, különféle kommunikációs stratégiák mentén, melyik volt a hatékony járványkezelés, és ez egy iszonyatosan fontos faktor. Tehát ha én politikai hozzá hozzalennék, biztos, hogy minden nyilvánosra tennék, biztos, hogy mindent elmagyaráznék, hogy emberek ez, ezért volt jó, azért volt jó, ezért volt szükséges, ezt jelenti. Nem hiszem el, hogy itthon nincsenek emberek, akik ebbe segítenének. Még egyszer mondom, ez viszont Nincs rá látásom, nincs hozzáférésem, nem tudom, miért így van. De én mindenképpen nyílt kommunikáció híve vagyok. És azt gondolom, hogy ha ez egy tanulság a járványnak, akkor ez abszolút legyen az, hogy, hogy nagyon kell kommunikálni, és nyíltan kell kommunikálni. És nem úgy, mint ahogy a politikusok szoktak, hogy egyszerű címszavak meg arcok, hanem részletesen. De olyan tudomány kommunikációsan, ezért érthető. Most nagyot fogunk ugrani a te életedben, időben, és nem tudom, hogy megvan-e a megalapozottság, de valamelyest már megvan. Az operatív törzs és a tudósok véleménye, mármint ugye az operatív törzs megnyilvánulása, különböző rendelkezések, bevezetése, és az, ahogy a tudósok beszéltek, hát hogy nagyon eufémisztikus módon fejezem ki, relatíve gyorsan kerül diszkrepanciába. Nem pontosan ugyanazt mondták a tudósok, mint amit mondott az operatív törzs. Te ezt Pécset, New Yorkban attól függően, hogy éppen hol voltál, hogy élted meg? Alapvetően nem annyira követtem egy idő után már, hogy az operatív törstől mi hangzik el. Ugye ez egy nagyon után... fontos dolog azért, mert ugye a közvélemény foglalkozik valamivel. Te pedig, aki ott vagy a terepasztalnál, azt mondod, hogy meg bolondulva. Ti most valami nyuanszal foglalkoztok, miközben ott tőletek öt méter, egy akkora vihar felfőjű van, mint a nyavaja, miért nem azzal foglalkoztok? És ilyen érzete az embernek sokszor volt. Én azért örülök, hogy nem a terepasztalnál voltam. Értem, a, amit érteni kell az én munkámmal, és a mi munkánk a tetszolatban. A, a laboratóriumot, értem, a tudományos ja, az életet, ahol, ahol, ahol, ahol rálátsz arra, Amiről nem beszél az operatív törzs, vagy nem annak megfelelően cselekszik. Igen. És azért ez a maszk használattól egészen az orvosi kezelésig, egészen a gyógyszerezésig tart, és azért ez egy óriási spektrum. Sarkadi balázsra talán még sor fogunk tudni keríteni. Uh -huh. Mármint az ő történetére. Igen. A, amit látni kell, hogy a, a mi részünk is ez, mi kutatók vagyunk. Tulajdonképpen az, hogy én itt ülök, meg az, hogy blogbejegyzéseket írok, az. Önszántam volna, nekem ezért senki nem fizet. Én ezzel nem kapok semmit. Nekem a járvány segített rájönni, hogy ez mennyire fontos aspektus ami mi munkánknak. Visszatérve a politikai döntéshozatalra, operatív törzsre, teljesen mindegy, hogy kiről beszélünk. Az, hogy melyik kutatónak melyik kutatása, melyik téma, maszk, gyógyszeres kezelés, vakcinák, vagy le. Ez olyan szinten divers paletta, és jó Sarkadi szóba került. Tehát például az Ivermektin-nél, abszolút nekik ellittő, tudok róla Igen, csak az a gond, hogy ugye az ő így került ide. De, mert hogy ugye vele is többször beszélgettem, de most nagyon-nagyon tugrunk időben. Ez egy másik kemenesi Gábor, akit én most idézni fogok, ez már egy dühös, alapvetően dühös. <gül> uh, és egy uh, sok mindent megélt uh, Palinak a megnyilvánulása augusztus 20-a után, amikor azt mondja, hogy egy Twitterben a mindenkori politika magára hagyta az értelmet és a süttyóságra épített és sosem volt cél értelmes társadalmat építeni a rettegő, gyűlölködő, függő, könnyebb játszót a politikusoknak ennek kedvez a mostani országos meteorológiai szolgálat ügy is, akik nem értik mi az a 80% valószínűség most ünnepelnek valószínűleg, és most hosszan mondhatnám, csak az időrövítsége miatt nem folytatom. Ez nem ugyanaz a Kemeresi Gábor, mint aki korábban megnyilvánult ez, az a Itt ez olyan, mintha egyébként egy összeadás lenne, tehát lennének tételek, összeadja, és azt mondja, a kurva életbe. Hát vonhatjuk igen. Tehát ez az a kemenési Gábor, aki az elmúlt két-három év alatt rádöbbent arra, hogy hiányzik az értelmiség, hiányzik a tudomány-társadalom formáló ereje. És amikor megnyitom reggel a híreket, és azt láttam hozzászólásokból, hogy jól megkapták az időjósok, mert a múltkor is hogy megáztam, akkor rádöbbenek, hogy itt valami nagyon súlyos probléma van. És most attól eltekintve. hogy... Itt... ugye ne felejtsd, hogy a kemenesi Gábor arról beszélt, hogy hogyan próbálja ezt az egészet eltolni saját magától, hiszen ő alapvetően nem ezzel foglalkozik, Ettől függetlenül úgy látszik, azért ez elég jelentős hatással volt ugyanerre a Kemenesi Gáborra. Azt gondolom, hogy, és én fiatalként gondolom ezt, akinek azt kéne már megélni, hogy a rendszerváltás után valami történt. De Hány én az? azt látom, hogy a rendszerváltás Hány után. Hány éves a Kemenesi Gábor? Kemenes Gábor 35 éves. A rendszerváltás után teljesen mindegy, hogy melyik politikai erőről beszélünk, ezért se szeretem egyiket se. Magára hagyta a társadalmat. Itt mindig az volt a cél, hogy magához ragadjanak minél több hatalmat. Soha nem figyeltek arra, hogy lenyújjunk a társadalomhoz, és odaadjunk nekik, és, és valamit értelmen alapuló társadalmat építsünk. Én hiányolom a nálam idősebb generációt az értelmiségnek a megnyilvánulásait. Tudja, dévik és nagyon sok kutatónál dévik ez a hozzáállás, hogy, és ezt aláírom, hogy így van, hogy a tudós az legyen a nemzetnek a tanácsadója. Ezt aláírom, és ez nagyon fontos. De a tudós ugyanakkor szólaljon meg a saját témájába, és mutassa meg, hogy amikor történik valami, ami fontos a társadalomnak, és nagyon sok ilyen lesz, bocsánat, ebben élünk, klímaválságban élünk, a járványok korában élünk, nincs időnk már tökölni. Itt az kell, hogy amikor van egy szakértő, és van egy jelenség, akkor ez megszólaljon, és az emberek lássák azt, és igen, úgy kell megszólalnia, hogy ez kikerüljön az úgyhogy Hát ez az ember most megszólalt, hogy lássák, hogy ezek az emberek, akik kutatók és az elefántcsontoranyban kutattak eddig, ők is meg tudnak szólni társadalmi kérdésekben. És nem úgy, hogy melyik parlamenti párta nem jó, mert nem érdekel. De miért hozott ez ilyen mértékben ki a sodrotból, miközben maga a koronavírus járvány elleni küzdelem is megannyi olyan elemmel rendelkezett, amikor a süttyúsággal előjötté volt? Kulminálódott. <laughs> a kettő ugyanaz. A hozzáállása nagyon sok embernek a OMS ügyhöz nagyon hasonló volt, mint a vakcinákhoz. És téptem a hajam közbe, bele és őszültem egy kicsit ilyen fiatalon ebből két egy Pici vannak azért bár. És az, ugye ezt láttam, hogy egyszerűen vannak olyan emberek, akik társadalomban nagyon sokan úgy pozicionálódtak, mert egyszerűen nem volt elég foglalkozva. Az értelmeség magára hagyt adtál -e a saját környezetedben belső jelzéseket, amelyeket sose látott a társadalom, így aztán én sem elláthattam, de megelőzte ezt a kirohanást. Én egy nagyon türelmes és nyugodt ember vagyok, de tényleg. Tehát engem a munkahelyen is sokan mondják, hogy én végtelen türelmes vagyok. Én nagyon figyelek is erre tudatosan. Ez kulminálódott, ahogy mondtam az előbb, abszolút. És egyszerűen összeállt a fejembe, hogy ugyanezt éltem át a vakcináknál. Ugyanezt éltem át a vakcinánál, hogy képtelen volt a társadalom fölfogni, tisztelet a kivételnek, hogy mi az a valószínűség. Mindenki arról volt kíváncsi, hogy én meghalok-e, meg engem megment a vakcina. És ebbe beszéltem arról, hogy itt, itt valószínűségek vannak, kockázat-haszonértékelés. Ugyanúgy, mint a fejfájás csillapítónál a vakcinánál is. Vedd fel a vakcinát, ha beveszed a gyógyszert is. Bíz benne. Hidd el, hogy ez így jól működik. Az OMS-nél ugyanez volt. A valószínűségről beszéltünk, és valahogy egy csomó ember úgy fogta föl, hogy ők azt mondják, hogy nem fog esni az eső, akkor ne essen. Ha megesik, akkor ki Ugye azt mondtad, hogy közben nem, nem meglepő, is. hogy virágoznak a vírustagadó, ez ugye visszautalás a járványra. A konteó és háttérhatalom hívő mozgalmak Érte és értelmes emberként igazi szenvedés ezt megélni, ugyanakkor nagyon nagy a felelősség is, hogy ez mi változon változzon. Szerintem a legfontosabb, hogy nem szabad csendben maradni, ki kell mondani, ha valami rossz. Az OMS kirúgási ügy rossz, nagyon rossz. Az OMS kirúgási ügy rossz. Nem azért rossz, mert mi történt, hanem azért, hogy ahogy történt. Mi volt a társadalmi üzenetennek? ennek? A társadalmi üzenete, tök minden mi történt háttérben, mert nem tudok hozzászólni, hiszen nem vagyok ott. Nem tudom, hogy milyen szakmai micsodák voltak, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi a társadalom felé menő üzenete. Az az, hogy annak van igaza, aki szerint rossz időjós az, aki nem tudja pontosan nem mi lesz. Kirúg? Annak van igaza, aki nem érti, mi ez okay. a akartak kirúgni? Engem? Hm? Nem, abszolút nem. Tehát ennek nem volt ilyen vízhangja. Ennek olyan vízhangja volt, hogy miért kellett ezt csinálni. És aki megkérdezte tőlem, hogy miért kellett ezt csinálni, ennek ezt mondtam el. Értem, értem, csak ugye egy újabb kártyalapot vettem föl. Ez egy szeptemberi hír, tehát idei. Kásler kirúgta, perelt és nyert a kórházi gazgató. Farkas György írása, ha tudom, akkor megjelenom a szerzőt is. Ugye ez azzal van összefüggésben, ez egy jóval korábbi esemény, ugye arról van szó, hogy Csernavölgyi István, aki a Fejér megyei Szentgyörgyi Egyetemi Oktatókórház főigazgatója volt, elbocsájtották, hogy ezt nálunk mondani szokták, kirúgták, nem sokkal azt megelőzően, hogy felterjesztették az egészségügyi életműdíjnak számító Batyányi Stratman díjra, Utána nem tudott elhelyezkedni, akkor a kollégái sorfalat álltak neki. E, napi 150 kilométert ingázik, abból adódóan, hogy nem tudott máshol elhelyezkedni. E, a bíróság jogérősen megítélte a 24 millió forintot a távolléti díj címén, illetve 4 millió forint sérelmi díjat. De ez közben elvileg egy tudományos történet. Hm. Erről még nem hallottam, nem követtem. De alapvetően azt gondolom. És nem közül... áll. Kicsit abban a láncban van benne. Mint az Elmondom, mit gondolok, és ez most formálódott meg, ez a gondolat bennem. És ez, ez egy nagyon fontos gondolat. Ha van egy egészséges immunrendszer a társadalomnak, most ebben a kontextusban ez arról szólna, hogy van egy egészséges értelmiségünk, aki nem hagyta magára a társadalmat, és kiáll ügyek mellett. Nem azt mondom, hogy politizálni, nem kell politizálni, ez legyen a politikusok játszottára, nem érdekel. Álljunk ki ügyek mellett, álljon ki az értelem mellett. Én azt gondolom, ha lenne egy ilyen egészséges immunrendszer, akkor nem történenek meg ilyenek, vagy ha megtörténik ilyen, akkor a politikusok, akik eb ebben a benne vannak, nem tudom a hátterét, azok kénytelenek lennének megfelelő magyarázatot adni társadalmi szinten. És nem kulminálódna feszültségbe, nem kulminálódna uh, akármilyen eseményekbe, mert magyaráznának, mert értelmes felnőtt emberként kezelnék a társadalmat. Nagyon fontos emiatt beszélni. Ez nagyon jó egyébként, hogy eljöttem, mert most formálódott meg bennem ez a gondolat, legyen a társadalmunknak is egy egészséges immunrendszere. Ehhez kell az értelmiség. Miért? Jöjjön vissza a színpadra az értelmiség. nem jött vissza. Nem tudom, eltűnt vagy nem is volt. Uh, Amióta kommunikálok a járvány alatt, én a legkülönfélebb korosztályokkal vagyok kapcsolatban. Nagy professzorokkal, nálam sokkal nagyobb kutatókkal, fiatalokkal. Azt látom, hogy a nálam idősebb korosztályban van egy görcs. Van egy görcs, hogy ezt a fajta kiállástak nem merik vállalni. És hangsúlyozom, ez nem politikai, még mielőtt ha ezt politikus nézi ezt magáját tenni, ne, ne tegye. Ez egy egészséges, értelmiségi kiállás. Ha van egy ügy, akkor én fölemelem a hangom. Ha van egy ügy a tanárok helyzete, lehet, hogy fokról beszélni, akkor az legyen megoldva. Ha nincs megoldva, akkor legyen magyarázat, hogy pontosan miért nincs megoldva, és legyen a társadnak adva egy válasz. Ne csak impulzív gondolatok, egyszerű üzenetek, mert az butít, az súgyosítán. Okay, akkor mielőtt a tanárokkal kezvedért az is itt van. Uh, Kitérnék azt a lapot is, mindjárt előhúzom, az csak azért néz hogy mi mindenre jut idő, és mi mindenre nem, ugye akkor megszólalt az akadémia is. Ugye az akadémia megszólalásával te tudtál mit kezdeni, hiszen az akadémia mindig próbált valahogy lavírozni, ez, nem egy, ez a legjobb szó rá, mondani is valamit, és közben azt mondani, hogy amivel kapcsolatban megnyilvánul, az nem az ő kompetenciája, de az akadémia úgy érzi, hogy... Magyarország alapvető érdeke, hogy az országos meteorológiai szolgálat feladatát a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal a kormány, a tudományos közösség és a társadalom bizalmára érdemesen láss el. Híradásul arról értesült a közvélemény, az idei augusztus 20-ai ünnep kapcsán az OMS feladatellátása súlyos kormányzati kritikát kapott. A részletek azonban nem ismertek előmértékben az, hogy arról állást lehessen és orvoslására javaslatot lehessen te e tenni. Tekintettel arra, hogy az OMS közfeladatait csak megfelelő tudományos háttérrel Meteorológus szakemberekkel és tudományos műhelyek részvételével tudja ellátni. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke felkért valakit, aki egy bizottságot alkot, én már megkerestem őt, de az évek múlva fogja elmondani azt a két pontot, amiben neki meg kell nyilvánulni. Visszatérve az OMS ügyre, és nagyon jó ez a példa. A, az Akadémia csinálja dolgát, az Akadémia egy, egy tudományos tanácsadó entitás, és ez nagyon jó. Amiért én megszólaltam, és ami itt a lényeg, az a társadalom felé az üzenet. Mi hiányzott ebből az ügyből? Ez az ügy azt az üzenetet vitt a társadalomnak, hogy itt úgy ki lehet rúgni szakembereket, hogy csak na, mert mit képzeltek, hogy nem tudták megjósolni, milyen lesz az idő. Ez volt az üzenet. Ha elmögött nincs kontextusba helyezve, nincs magyarázat, akkor én azt, abban azt látom, hogy ez egy tudomány elleni támadás, mert azt mutatja a társadalomnak, hogy emberek ezek a, ezek az embereink ott, a, ott ebben a kis uh, olyan mezben, nem tudják rendesen megjósolni, és nem tudtuk egy jót bulizni 20-án, akkor ki lesznek rugva. Ez nem egy jó üzenet. Uh, utána már itt jöttek magyarázatok egyebek, teljesen mindegy. Ennek ezt meg kellett volna előznie. Ez egy nagyon rossz időzítés volt, és emiatt az üzenete nagyon rossz volt. És ez megint csak afelé mozdítja a társadalmat, hogy, bocsánat a fogalmazásért, de ez egy, ezt én használtam, sutyósítja a, társadalmat. Ez, egy nagyon, a ez egy, társadalmat. ez egy nagyon súlyos állítás. Akkor volt is hangja, aztán természetesen, mint a tóba dobott kavics, a hullámok. Visszatérve még egy másodpercre, ahol ugye azt mondott, hogy a tudományban meg lehet bízni, az ugye a sputnik volt kapcsolatos, de szó esett az írásaiban a sinopharm is. Én azt követtem, egyébként nem beszélgetnénk ezt az egész ö, folyamatot. Végül is a kínai vakcinának és az orosz vakcinának is volt hatása, de mindaz, ami vele kapcsolatos volt, az erősen nyugtalanító volt. Az meg kellett érteni, és én is megértettem, hogy veszélyhelyzet van. Ez most nem az a pillanat, amikor mindenre oké, a fő tojáshoz kell egy idő. Ha hamarabb veszem ki, az lágytojás lesz. Itt most azt mondták, a lágytojás is fő tojás. Oké tudomásul veszem, de amikor arról beszéltek, hogy nem látják a Sputnik gyártási folyamatában azt, amit egyébként, vagy hát, ugye kiderült, hogy volt egy óra, és az alatt megbizonyosodtak Végig mentek a gépsoroknál, és megnyugtató. A Sinopharmról kiderült, hogy az 60 fölött nem e, ellenőrizték, és nem volt meg az az összes fázis, amire szükség van a harmadik, például e, a 65, vagy a 60 év fölöttieknél Nálunk erre nem voltak tekintettel. E, Ugyanakkor elsodort téged az élet, a Duna olyan gyorsan folyt, hogy tudomásul kellett venned, hogy ezek egyébként ebben a formában lesznek bevezetve. Ezt te hogy élted meg? Ha nagyon sokan éhesek, és gyorsan meg kell mindenkit etetni, a lájtójás a legfinomabb dolog, amit tudunk enni. A színofa... De egy tudományos embernek milyen az, hogyha a harmadik fázis nincs meg? A, szín... a harmadik fázis meg volt ezekből a vakcinákból. Az, hogy ez meg nem volt publikálva a nemzetközi folyóredbe, azért én publikáló emberként tudom, hogy azért azok tudnak benne állni másfél -két évet. De tényleg másfél-két évet a bírálat alatt. Az nem egy rövid idő. Értem, egy ilyen én ezt nem fedék... Persze. És akkor itt rá is térek a lényegre. Az, hogy ezek az oltóanyagok engedélyezve lettek hazánkba, azért azt tudni kell, hogy a gyógyszerésztei hatóságnál is olyan tanácsadó testület volt, ahol nálam egymilliószor nagyobb szakemberek ülnek, akik ehhez ténylegesen értenek. Mi történt itt? El lett rontva a kommunikáció. Miért nem lehetett kiállni és azt mondani, hogy emberek? Azért hoztunk Sinopharmot meg Sputnikot, mert most nagyon kellenek vakcinák. Később mindig revidiálni fogjuk, hogy pontosan milyen éppen a vírus terjedése és milyen új hatóanyagokat hogy tudunk e elhelyezni adaptálódunk a helyzethez, mert ez egy adaptív helyzet. Mennyire? Nagyon jó döntés volt a Sinopharm vakcina. Ami nem volt jó döntés, az az, hogy nem kommunikálták utána, hogy mit is kéne csinálni. Mit is kéne csinálni, ha megjött a Pfizer, pfizer kell ráoltani, mert az ad megfelelő immunválaszt. Köszönjük a Sinopharmnak, hogy itt volt, nagyon jó volt az első, nem tudom hány hónapba, de most már nem kell, mert van sokkal jobb, ezzel kell oltani, ezért és ezért. Hallottunk ilyet, nem hallottunk. Ez volt De nem csak, jobban. hogy ezt nem hallottuk, hanem az, se, az is nagyon, tehát ez egy nagyon fura dolog, mert ugye, hogy a lajtójásból mikor lesz kemény, Tojás, azt egy tudós egészen másféleképpen látja, mert bele lát egy folyamatba, amit én nem látok. És semmi se akadályoz abban, hogy konkrét legyek. Eh, ahogy Duda Ernő megnyilvánult a tekintetben, hogy mi, mivel alkalmazható adott esetben egyébként újabb tudományos felfedezések, mit írnak felül nagyon rövid idő alatt, ami korábban nem úgy létezett. Arra az a szakma, ami én művelek, és ami valamikor szakma volt, és ma ugyanúgy felhikult, és vannak benne súlyok. idézőjelesen vagy a szószoros értelmében. Hontandrás nem akarom se olvasni sorolni, nem ez a dolog lényege, de hogy Hont András megtámadta Boldoköy Zsoltot, vagy megtámadta Duda Ernőt, hogy adott esetben záros határidőn belül önellentmondásba került, amire mind a ketten elmondták, hogy ez nem önellentmondás, hanem hogy közben a tudomány különböző dolgokat fedezett fel, itt mérhetetlen pénzzel, hihetetlen folyamatok gyorsultak föl. Itt most nem azzal kell szembesíteni őket, hogy korábban mit mondtak, hanem azt, hogy hova jutott el a tudomány, és hogyha egyébként a szinofarm valamire nem jó, akkor egy másikkal ráoltva hatásos, és ezzel gyakorlatilag defenzívába szorították azt a tudományt, amely korábban azt se ismerte azt a szót, hogy defenzíva, mert miért kéne egy tudósnak defenzívnek lenni, vagy offenzívnek egy tudós? Tudós, és azt mondja, amit gondolt, de hogy őt egyébként ezügyben megbélyegzik, arra nem volt fölkészülve, és elkezdett ennek megfelelően kifelé megnyilvánulni, ami az én szememben hol tragédia, hol komédia volt. Ezek a fajta konfliktusok egyben szörnyűek a járvány során, hogy emberek kiléptek a saját, nevezük szakmai közegnek, és elkezdtek olyan dolgokról, olyan dolgokba beleállni, és semmi köze. Most épp ezt a hont boldogkai dolgot nem követtem, de rosszul hangzik. Tehát ha jól tudom, Hunt András újságíró. Igen. akkor maradjon újságíró. Én sem mondom meg, hogy hogy kéne újságot írni, mert fogalmam sincs. Akkor őse támadjon meg egy kutatót azért, mert a kutató valamit mond, hanem legalább próbálj meg megérteni, hogy a kutatók hogy működnek. Beszélgessenek erről. Ez most csak a véleményem volt erről, anélkül, hogy tudnám, hogy pontosan ők miről beszélnek. A Gábor és egy egymás között már egyébként, egyebek között az én műsorom révén már férfi nemi szerveket küldözgöttek egymásra. Jó, hát ez, meg már, ez már, már nem az a szint, amit mondjuk el kéne érni, de alapvetően mindenki marad az, Év, az amikor Sarkadi Balázs egy olyan vitát folytatott egy indexes újságíróval, amire Sarkadi Balázs nem volt felkészülve. E, ugye e, ez egyébként e, akkor e, mindjárt meg fogom nézni, arról van szó, hogy az Index hírpontában két egymás követő részletes írá, e, írás jelent meg, az Ivermegti nevű vegyület gyógyító hatásáról, és akkor Sarkadi Balázs tudományosan elkezdett arról beszélni, hogy ez mennyire tudományosan e, nem meg alapozott, eh, amire az újságíró azt válaszolta, lelkismeretem tiszta, cikkeket bárhányszor is elolvasva az emberi tájékoztatásként éli meg a leírtakat, az akadémikus úr lebele csupán csak a saját alulolvasottságát mutatja be, ami újfent szánalmas és nevetséges. Így az Index. Azt gondolom, hogy egy kicsit túl a célon ez az Index cikk, ezt se követtem, de azt tudom Sarkadi Balázsról, hogyha valaki beszéli Vermegtéren, akkor legyen ő az, egy olyan kutató, aki tudja, miről beszél, dolgozott vele, ismeri a szert. Na, Mi csinálsz jó, ugye, azzal hogy... az emberrel, aki délőtt meghallgatja Sarkadi Balást? Én mit csinál? Én mit nem, csinál nem, nem, neki, nem, nekem egy, pillanat, a ne, ne, egy, egy, egy nem kevenesi Gábor. Elolvas az indexet, meghallgatja a Sarkadi Balást, és abban a helyzetben kerül, hogy kevesi ba meg. Most én kinek higgyek? Igen, ez, ez, ez szörnyű felelősség egyébként. Ez a történet kifejezetten mutatja ez a, ezt a fajta káoszt, ami megszületett ezekből a kis konfliktusokból. És ez megint csak a társadalom szintjén így csapódik le. Akkor most kinek higgyek? Akkor most kit kövessek? És a társadalom visszaugrik abba a helyzetbe, hogy arcokat követ meg, szimpatizál. De ez hogy ez egy szörnyű dolog. A tudós nagyon rosszul éli meg. A tudós megpróbál abban a bizonyos nettó területben. A súlyossággal, fog magában nem. Van egy olyan, én értem, hogy az ember hiányozza, hiányolja az értelmiséget, de van, amikor egyszer csak azt mondja, hogy itt most be kell törni az ajtót, nem értelmiség mert hogyha ez a hülyeség fog érvényesülni, akkor itt annak szörnyű következik. Én mondom, hogy éli meg a tudós nagyon rosszul. Tehát e, itt, itt kell bírni a pofonokat. Tehát e, itt mindenki, a kollégáim is, aki De ez nem szépen, egy tudományos pofon, ez egy olyan világból jön, amihez neked elvileg semmi közül. Semmi még azért kapod, mert kijössz abból a szférából, amiben vagy, és ezt csak azt mondják, hogy kemelsi, te beszélsz, és te azt mondod, hogy hát milyen érdekes, ezt én saját magamtól nem tudtam volna. Egyszer beszéltem egy hazai ismert színésznővel. Szóba került, mondta neki, hogy én milyen rosszul élem meg, hogy este tízkor jön a dögöly, meg, meg föllógatunk a lámpavasra üzenet, valami ami teljesen a miatt. És mondta, hogy üdv a világomba, mi kirakunk Instagramra egy új képet, és... Szétaláznak minket, vagy örülnek neki. És mondtam, hogy én viszont nem akarok ebbe, de kényszerűen bele kell csöppenem a ebbe a világba. A média hatása a te munkádra, kisebb hatással van a személyedre, hogy a hat? A személyemet megterheli, de nem tudok mit csinálni. Tehát És nem vonat ki magad, követjed, vagy kénytelen, vagy követni? Volt, volt időszak, amikor nem posztoltam, tehát mondtam, hogy akkor most így elég. Neve. És mit csinálsz sok. akkor, amikor a tudományos világ kerül ebbe a helyzetbe? Számomra az egyik nincs nagyon sok, bár most úgy tűnik. Hát ugye ez most egy sűritmény. 2022. január 31-e nincs még hozzá ötleted. Tudom, Rémhír terjesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésügyi Egészségügyi Intézet a Budapesti Rendőrfőkapitányságon. Az ugyei azért tett feljelentést, mert 2021. decemberre és 2022. januárja között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg a hatóanyagú gyógyszerekről. A cikkekben közölt állítások a fa... Uh, és ugye ezek alkalmasak voltak abban, hogy a gyógyszerbe vetett hit megrendüljön. A hatóság álláspontja szerint az infektológiai szakmai kollégium állásfoglalását is figyelembe véve, megfelelő klinikai evidenciában és irodalmi adatokon alapulva a favipiravir hatóanyagú gyógyszerek alkalmasak arra, hogy a COVID-19 uh, betegséget kezeljék. Ezzel kapcsolatban egy hosszú dolgozatot uh, jelentetett meg az akadémia, amely azt mondja, hogy a tudományos vitának nem biztos, hogy a feljelentés uh, a legjobb jobb e, megoldása. Sarkadi Balázs pedig az én műsoromban azt mondta, hogy a tudományban nem a többségi vélemény dönt, hanem a valóság, és hát arról beszélt, hogy e, ő e, alapvetően egy e, nyugis ember vagyok, érdeklődéssel figyelem a tudományos életet is érintő fejleményeket. Végre bekerült a tudományos sajtóba, ugyanakkor meglepő, hogy egy szakmai vitát rendőrségi feljelentése próbálják lezárni. Halvány lilagőzöm nincs, hogy hol tart. De ervel kapcsolatban az akadémia is állást foglalt, és senki az égegyet a világán. Te se a tudományos szférában, se más szférában nem szólt meg, hogy ez abszurdum. Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy abszurdum, abszurdumabb és legabszurdumabb, de én most legyártom ezt a szót. Ez a legabszurdumabb dolog. Szerintem ez egy, egy hatalmas hiba volt az úgyé részéről. Elmondom miért. Ha ez megtörténik, és még ezt ne, nem tudom a favipira viros hátteret, tudom, hogy vannak itthon hon kiváló akik nagyon értenek hozzá. De miért óriási íba ez? Mert mindeközben, amivel a kemenesi is küzdött, az őrület emberek, különféle rendezvényeken és 50-100 ezeres Facebook csoportokban olyan bődületes baromságokat tudtak írni a vakcinákról, amikkel embereket De most az tartunk. Ott miért nem történt feljelentés? Azt, ez, ez a problémám, ez a folyamat. Egy megint az üzenet a probléma számomra, mint az OMS-nél is. Milyen üzenetet közvetít? Igen, de ez, de ez, ez a te terület, ez az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet. Ebben a nevezett interjúban, amely a Kejfe hangzott el, azt mondta Sarkadi Balázs, Mármint az ugyei kapcsán szakmai hitelessége korábban megtépázódott még a vaccina eljárás idején, a Sputnik a Sinopharm engedélyezése nagyon gyors volt, és részben vizsgálatok, a részben pedig kormányzati deklarációkon alapult, hiszen a hatóság egy kormányrendelet alapján engedélyezte a vakcinát. Egy kormányrendelet beavatkozhat sok mindenbe, így a vakcinák engedélyezésébe is az ugye ragaszkodhatott volna ahhoz, hogy a Sinopharm vakcinát 60 éve felülieknél ne alkalmazzák, de nem itt Ez megtépázta az ugyei hírnevét, abban megengedő vagyok, hogy egy kormány rendelt ráparancsol egy hatóságra akkor az teljesítheti az utasítást. Mi történik itt? A rendszerváltás utáni idő. Jó, elmondom, mi történik. Ez nagyon sok mindent meg fog magyarázni, hogy mi miért történt a járványban. A szakmaiság kikopott. A politikai játszótér átér szakmai területekre, és igen, egy hatóságra menjen bármilyen utasításra többi, de amikor azt látjuk, hogy kihigul a szakmaiság egy ö, különféle hatóságoknál, itt most állategészségügyről, humán egészségügyről, sok mindenről beszélhetnénk, mert, az, mert a, az iskolák kihalnak, nincs utód, nincs fiatal kutató, nincs már itthon megfelelő számú, minőségű epidemiológus, akkor annak az az eredmény, a nyúnyókákat hallunk a tévébe. Nem az a szerencsétlen embert kell kinevetni, aki nyúnyókát mondott, hanem a helyzeten kell sírni, hogy nincs már szakember. De, de az, van ott a parancsnoki hídon, vagy látszólag legalábbis ő, az ugyei főigazgatója egy ilyen szituációban mondhatja azt, hogy nem teljesíti, és lemond. De nem mondott le. Én azt gondolom, hogy megint a kommunikációval lehetne. Ez annyi, hogy tudnám a hátteret, kommunikáció kellene, de amit mondok, ez sokkal súlyosabb, nincs itthon szakmaiság. Ogyén, de abba, kár, tülelem, Abban a területenről beszélsz már, amiről te, amihez te tartozod. Most már nem Hont András vesző fialajános, bár nem szeretnék egyenlőségjelet tenni. Ez a te saját szférád. Igen, abszolút. Erről, ezért beszélek érte. Nincs. De most az, hogy éjfőigazgatójával az abban, hogy idősebb. Nem, nem, nem, nem, nem. Erről ugye te a, nem. Én értem, de ugye arról, volt, arról beszéltél korábban, hogy a fiatalság. Nem, nem. Amit látni kell, hogy epidemiológia, maradjunk a járványtannál. Epidemiológia intézet, itt iskolák működtek az elmúlt nagyon sok évben. Öreg kutatók, iskolái adták át a tudást, ezek megszűntek, fölhigultak, a fiatalok elmentek, nagyon sok kiváló kollega ment ki külföldre. Valószínűleg az ugye érre annyira nem látok rá. A Nébiknél, az NNK-nál a ez van. Tehát a probléma az, hogy a politikai játszótér már átnyúlik ezekre a szervezetekre. Már nem az van, mint régen, hogy még Berencsi György idejében, hogy bármikor kiállt és elmagyarázta a tévébe, hogy ez a vírus, az a vírus, a polió ilyen, milyen, hanem az, hogy engedélyt kell kérni. Meg így szorítják őket. Ez nem jó. Ez ahhoz fog vezetni, hogy amikor jön a járványhelyzet, sertéspest is, vagy COVID, akkor nem lesz szakemberünk. Akkor majd a politikusnak nem lesz ki ezt fordulnia, mert először nyittuk ezeket az iskolákat, és egy év alatt ki lehet csinálni egy ilyet, de tíz év alatt se lehet visszaépíteni. Az uj oh. nem látok annyira rá, az már tő, tőlem egy picit távolabb van, de gyanítom, ugyanez történhet ott is, és ezért tud megtörténni az, hogy politikai üzenetek, ha ez az volt, jobban át tudnak Oké, okay, de abban mit kezdesz, és ez a legbulvárabb része lesz a beszélgetésnek, <hazának> mert... az, az nagyon rossz lesz akkor. <hazának> de ez a te Ugye abból adódóan, hogy én sokat foglalkozom, ezzel, bejebb kerültem onnál, mint ahol egyébként lehettem volna, ha nem foglalkoztam volna vele. Így aztán szem és fültanúja voltam annak, nem fogok neveket mondani, és ezt is megmondom neked, hogy miért. Nekem azok az emberek, akiket megláttam közelről, gyarlónak és esendőnek. Azok az én szememben tudományos nagyságok és kemenesikba meg, hogy jöhetek én a saját tevékenységem révén ahhoz, hogy ebben a küzdelemben ami részint a vírus ellen van, részint pedig az értelmiség hiánya miatt, vagy ki tudja miatt, olyan gyarlónak lássa meg őket, amiről nem tudok megfeledkezni, és akkor a fontossági tudatom kell, hogy működjön, hogy most nekem nem ezzel kell törődnöm, hanem azzal. Van egy nagyon híres, és a témakörben nagyon sokszor megnyilvánuló akadémikus, aki átmenetleg és engem be is avatott. Azért nem nyilatkozhatott, mert ő... Társadalmi felelősségvállalás, vagy ki tudja milyen címen, elfogadott egy bizottsági meghívást, amely a szinofarmmal vagy a Sputnikkal foglalkozott ebből a szempontból közömbös, és arra az időre egy titoktartási kötelezettséget vállalt. És amikor rájött arra, hogy ez az ő tudományos tevékenységével összeférhetetlen, akkor kilépett a bizottságból. De azt a hiátust, azt a hiányt, amit, ami abból adódott, hogy én egy bizonyos időben akartam kérdezni, de erről nem válaszolt, az az én szememben árulás volt. De volt olyan is, hogy fontos akadémiai tényező, valakinek a telefonszámát azért nem adta meg nekem, mert azt mondta, hogy ez egy olyan törtető, ők korábban olyan munkahelyi konfliktusba kerültek, hogy ezt a telefonszámot tudja meg valaki mástól, és akkor én fiala János, elég fura szó lesz, elkezdtem pironkodni, elmeséltem a barátnőmnek, ezzel próbáltam feloldani azt a konfliktust, amelyben nem szívesen kerültem. Most gondolkodom, melyiket véleményezem, melyik részét. A probléma az, hogy sokszor látszott... Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Remélem, hogy átjött a probléma, és sokszor látszott a járvány során. Mi is emberek vagyunk. Tehát ezek a dolgok, hogy valaki nem tud véleményezni, nem tud állást foglalni, nem tudja jól kifejezni magát, előfordulhatnak. Azt gondolom, egy egészséges immunrendszerű kommunikációs közegbe, társadalomba, ezeknek lenne helye. Ha valaki hülyeséget mond, az immunrendszer kiveti magából. Ha valaki hülyén viselkedik, akkor oké, elnézzük. A lényeg, hogy az üzenet, a, az előremenés, menés, a, Ez a cél, rész, cél, az De Ez azért nem engedem, mert itt valójában az egyik esetben arról volt szó, hogy a hatalom el tudta csábítani az illetőt valamivel. Miközben ő folyamatosan kritizálta a hatalmat, és utólag rájött arra, hogy ezt rosszul tette, de ott mégis egy olyan sárga lapot kapott tőlem, amit én nem tudtam törölni az emlékezetemből. Nem tudom, ez tényleg bulváros, ez nem tudom véleményezni. Nem is ismerem az illetőt, ez, ez, itt személyekről beszélünk, ezek egyéni döntések, ezt nem is akarom véleményezni. Jó, csak azt mondom, hogy az egészhez való hozzáállásomat úhatatlanul befolyásolja. Éltem, igen. A, miután te említetted, és ez egy bizonyos szempontból műsor. a virologus kitartás, és emberi munkakörülményeket és sztrájkjogat kíván a tanároknak. A nemzet alapköveit, az értelem alapköveit ők fektetik le jövőjét, ők terelik mederbe. A nemzet legjava értelem alapú jövője elleni támadása pedagógus elleni túlzott fellépés a párbeszéd mellőzése, megbecsülésüknél nemzeti ügyet alika lehet elképzelni. Most 2022-ben azzal, hogy kiállok mellettük, ezzel tudom kifejezni idéződke mennesi Gábortól. Nem volt olyan tanárom, akivel még kapcsolatban vagyok, aki nem vett volna részt ilyen tüntetéseken. És én láttam, hogy bajban vannak. Láttam, hogy az értelmiségnek egy pillére, egy fő pillére bajban van. Mert arra se veszi a rendszer a fáradtságot, hogy legalább párbeszéd szintjén nyisson feléjük. Uh, nyilvánvaló, erről beszélünk az eleje óta, vannak olyan ügyek, amikor ki kell állni. Ez megint egy olyan ügy volt. Nem oké, okay. Hogy még csak nem is beszélgetünk velük. Most azóta már történtek dolgok, most a részleteit nem követtem annak se. De annak idején, amikor még ezt kiírtam, nem is volt olyan rég, nagyon nem történtek dolgok. Szerencsétleneknek a munkaidejükből azzal kellett törődni, hogy tüntetéseket szervezzenek, ö, ö, élőláncokat csináljanak. Ö, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy a diákoknak milyen ezt megélni. Tehát ez, ez egy, azt gondolom, hogy ennél a nemzeti ügy nincs, ahogy ott írtam is. Ezt meg kell oldani. Ha máshogy nem, akkor egy nyílt, értelmes, Hozzájuk illő egy értelmiségi rétegről beszélek, kommunikációs, párbeszédes mechanizmussal. Ez egy nagyon fontos hogy megint csak egy ilyen, erről beszélünk az elejéből, aki kell állni. Ez egy ugyanilyen volt. És még mindig ugyanilyen. A kutatói hálózat elvodása az akadémiától, téged érintette bármilyen módon? Engem nem. Az... Engem nem érintett kollégákat ismerek, akik ugye így átkerültek máshova. Azért el kell mondanom, hogy kutatói szinten teljesen vegyes, hogy kinél ez hogy csapódott le. De ebből azért nem tudok. Elsőként nyilatkozni, mert engem nem Az irények. akadémia elnöke arról beszélt, hogy ez az egész folyamat azért nagyon veszélyes, mert ugye a legjobbakat veszítjük el, és elmenekül külföldre. Mondjam, Persze. miről beszéltem no, idáig? Az előbb már ezt pedzegettem, az elmenekülnek külföldre, az én generációmról beszélek. Lassan már nem tudok itt fölhívni hivatalokba. Kutatóintézetekre is igaz. Ha nincs egy stabil perspektíva, és a stabil perspektívában benne van az is, hogy milyen az intézményi háttér. Ha azt látja, kutató, hogy politikai oldalról, meg egyéb oldalról tépázva van az ő intézményi háttere, akkor ő miért tervezzen a következő tíz évre itt? Akkor még jó, hogy elveszítjük a kutatóinkat, és még jó, hogy a fiatalok ott van a második lehetőség a zsebükbe, hogy jó emberek, ha ez nagyon borul, akkor sziasztok megyek. Én is megteltem 35 évesen, hogy itt hagyok mindent, és elmegyek valóba, de az jó lesz az országnak. Nem lesz jó az országnak, mert majd nem lesz, aki megszólaljon, nem lesz jároni szakemberünk, nem lesz matematikusunk, meg úgy egyáltalán nem lesz, aki egyébként a tanárainkat is kiképzi a tanárainkat is oktatja az egyetemen, és a jövő tanárgenerációja. Tehát ezer szálon be vannak integrálve ebbe a vérkeringésbe a kutatók, rájuk is legalább annyira kellene vigyázni, mint a tanárokra. Legyen intézményi átszervezés, jó legyen, de akkor legyen kommunikálva, legyen elmagyarázva, legyen elmagyarázva méltó módon, ha már egy értelmiség ez nyúlok hozzá, és ne csak úgy, hogy egyik napra a másikra így történik valami, és az ott dolgozó azt se tudja már, hogy pontosan mit írjon a, a munkahelyére a következő cikka a filiációban, mert már ő se tudja követni. Ez nem oké. Okay. Tehát ez most egy üzenetem a politikus döntéshozók felé, hogy ha csinálnak ilyen dolgokat, csinálják úgy, hogy Értelmiségi réteggel ö, kommunikálnék, és ehhez mérten kéne ezt kommunikálni a társadalom felé is, hogy a társadalom is okuljon, és valahogy följebb emelkedjen a felfogási szintbe és az igényeibe. Hogy az igényei ne csak az legyen, hogy jó, rújjuk ki az okból. Okay, de a nem filozófus említveit említve itt nem azt látod, hogy a politika szándékosan rombolja az értelmiségnél buszát? Én nem tudom, hogy a politika miért Lehet, hogy már az ókori Róma óta szándékosan rombolja, nem tudom. Én azt tudom, hogy <gül> ahhoz, hogy ezt a következő 50 évet, vagy legalább nagyjából megúszszuk, ahhoz nagyon kelleni fognak ezek a rétegek. És én hiszek ebben, hogy az országok közt, hogy melyik ország jön ki jobban, a ránk váró kihívásokból, azt nagyon vaskosan meg fogja határozni, hogy milyen tudástőkéhez, milyen értelmiségi tőkéhez lehet nyúlni. De ez a történelemben mindig így volt. Ugye a kutatási hálózattal kapcsolatban a beszélgetésünkhöz képest még meleg, tehát valig pár napja megjelent Nagy interjú Frany Tamás akadémiai elnökkel azzal a részlettel gazdagszik ezáltal az olvasó ismeretanyaga, már pedig Frany Tamás éneket nem nagyon szokott mondani, hogy Próbálta-e a saját érvrendszerét érvényre juttatni Palkovics Lászlóval, vagy Palkovics Lászlóval szemben? Ha Palkovics László, már mint kutatói hálózat, akceptálta volna az érveimet, nem veszik el a kutatóhálózatot. Többször tárgyaltunk, sőt a másik két alelnök és Markeri Béla társaságával egyszer még a Kecskeméti házába is meghívott, hogy grillezés közben egyeztessük nézeteinket, de olyan későig menő vita kerekedett, hogy éjfél és néhány pohár bor után elég durva szavakkal illetem a miniszterurat és viszont ő engem, de ez a vita hevében egyikünk sem vette szokom. Valamiért ez szükségesnek tartotta elmondani, szívesen megnéztem volna ott a tábortűzés poharazgatásnál lévő vitát. Én meg örülök, hogy nem kell ilyenekben részt vennem. Tehát, ha most valamit el ebben a hotelban ülve, hogy én ha csinálom a kutatói életemet, biztos, hogy nem akarok odájútni, hogy ilyen találkozókkal részt kelljen vennem. Nehéz ügy. Nagyon nehéz ügy. Meg egy kicsit bulváros így ezt megítélni egyébként, bocsánat, de, <gül> de igen, ez egy, ez egy nagyon összetett dolog. Én mindig azt vallom, és a járványnál is nagyon sokszor hangoztatom, hogy minden helyzet, semmelyik helyzet se fekete és fehér. Ez sem. És ahogy mondtam, át kell szervezni. Biztos, hogy vanok a politikai döntéshozói szinten, de akkor az legyen kommunikálva, legyen elmagyarázva, és ne üldözzük el vele a fiatal kutatóinkat. Ez egy nagyon fontos tényezője lenne ennek az egésznek. Anélkül, hogy tudnám itt a grillezés közben elhangzottakat. De más módon is megszólal az akadémia, lásd meteorológiai szolgálat. Ugye Orbán Viktor Tusványosan azt mondja: van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek, az Európán kívül érkezőkkel, ne ez a kavertfajú világ is vagyunk, mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással, mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek, hanem azt átöltöznek. Ezért például a kárpát pencében mi nem vagyunk kevertfajúak, egymással hajlandók vagyunk kevered, de nem akarunk kevertfajúvá válni. Majd az akadémiai elnökség nyilatkozatot tesz közzé, hogy a mai élő emberek egyetlen fajhoz, melynek Tagjai tagja eltének egymástól, például. például az olykor igen keserűen megszerzett történelmi tapasztalatok arra tanítanak, hogy óvakodjunk a túl egyszerűsített válaszoktól. Az elmúlt időben, ha nem is háborús helyzetben, mert abban nem is tud kerülni, de folytában harcban áll a Magyar Tudományos Akadémia politikai vezetéssel, folyamatosan a rövidebbet húzza, és az a szempontrendszer, amit te megjelenítesz, folytában a második vagy harmadik helyen van, de biztos, hogy nem az első helyen, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem az első helyen. Egyébként, amiből én ezt látom, amiből ezt nekem lejött ebből az üzenetből, ebből az mta t kiáltványból, hogy hogy jó, hogy megcsinálták. Tehát kell szólni az emberekhez. Tehát egy politikus mond valamit, akkor annak kell egy tudományos alapú megszólalását az emberek felé. Itt, mit, ha nagyon leegyszerű, de mit az emberekért megy a harc? A sútjóság ellen, a, az értelemért kellenek az ilyen nyilatkozatok. Azt, hogy most a... Csak egy dologra vigyázzunk. Vagy vigyázunk, vagy ne vigyázzunk. Ugye most itt... az Akadémia ne, ne, nem, előtte, nem, Nem, Én, nem én ezt előtte, értem, de valójában itt most azt a politikai elitet, amely hatalmon van, azt lesutyózuk abból adódóan, vagy lesutyózod abból adódóan, amilyen döntéseket hoz, illetve amilyen társadalmi folyamatoknak nem áll ellen, vagy kifejezetten támogatja őket. Nevezhetjük populizmusnak, de inkább süttyóságnak hívom. És nem, nem a politikusokról beszéltem, a társadalomról beszéltem, amikor arra kondicionáljuk az embereket, hogy elégedjenek meg egy egyszerű üzenettel, elégedjenek meg azzal, hogy állást kell foglalni, elégedjenek meg azzal, hogy szint kell választaniuk, és ahhoz kell tartozniuk, és akkor hol kötünk ki, ott kötünk ki, hogy a kínai vakcinát már az adatja be, aki erre és arra szavaz, a másik meg nem. Tehát ennek a gyakorlatban iszonyatos kockázata van. Tehát én csak arról beszélek, hogy nem ebbe az irányba kellene menni, hanem abba az irányba, amiben az MTA kommunikációja is megy, hogy magyarázatokat adni, kontextusokat adni, erre kell rászoktatni az embereket, nem pedig az egyszerű kis üzenetekre. Én tudom, hogy egy politikusnak csábító lehet, mert ezzel tud szavazókat, ezt is megértem. De fogja fel annak a súlyát, és erről beszéltem, hogy a rendszerváltás után egyik politikai erősítette ezt meg, hogy a társadalmat formálni kell. És ebben a politikusnak is szerepe van, nagyon nagy szerepe van, hogy utat engedjen ennek a formáló erőnek. Utat engedjen a tudósnak, utat engedjen a nem tudom kicsodának, hogy tudja formálni a társadalmat. Jó irányba tudja formálni, mert a kívás, amik jönnek, kell majd, hogy egy, egy értelmes társadalma csapódjanak le azok az üzenetek, amik segítenek ezt elkerülni. A járványnál jobb példa nincs is. A is zömét elhasználtam, az összeset nem fogom, um... Október 22-én a beszélgetésünkhöz képest nagyjából két héttel ezelőtt írtad, amit tudni érdemes az őszi szezonra, hogy lesz-e COVID-hullám, valószínűleg lesz képtelenség megjósolni bármit is vele kapcsolatban. Elértük a pandémia azon szakaszát, amikor egymással párhuzamosan több variáns is terjed világszerte, és nagyon hasonló irányba mutálódnak. A megszokottak szerint Nyugat-Európára érdemes figyelni, az okosabb országok már most a járványhullám felfutásának koszor, küszöbén komoly emlékeztető oltás kampányba kezdtek. Hol van nálunk ez a kampány? Egy a rádió dologba, ilyen reklámba belefutottam már influenzaoltással. Egyébként nagyon kellene. Miről beszélek? A járvány adaptív helyzet, ezt ugye mondtam, az adaptív helyzet nem múlt el. Más már a mostani helyzet. És jobb helyzetben vagyunk, mint másfél éve. De az adaptív helyzet nem múlt el. Ez azt jelenti, hogy mindig vannak újdonságok, mindig vannak új hozzáállások, mindig vannak új dolgok, amiket meg kell tenni, hogy a 50 ezer halottból már ne legyen 60 ezer, uh, nagyon fontos lenne, és itthon is nagyon fontos lenne. És akkor most, ha van üzenetem, akkor az ez, hogy uh, menjen minden emlékeztetőjére, aki teheti, megvegye fel az influenza de erről egyébként jó lenne óriás plakátokon is látni meg egyéb helyeken, de bocsánat, láttunk ilyen üzeneteket a járvány alatt nem láttunk. Arcokat láttunk meg egy üzeneteket. Uh, ez is egy óriási kihagyott, az volt. Egy óriási. Tehát már a járvány alatt lehetett volna kondicionálni az embereket, hogy milyen egy tudományos üzenet. Én követtem a Public Health england nek követtem a nyugat-európai, meg kelet-európai járványügyi kommunikációt is, és jó volt. Lehet úgy is szavas üzenetet adni, hogy az tudományos és, és abszolút lényegre törő. De nálunk mi történt? Nálunk a járványvédelmet, a vakcinákkal való üzenetet is politikai felfogás szerint csinálták. Mi emberi arcot láttunk meg, emberi arcokhoz kötött üzenetet. És megint az van, hogy, a, hogy ezt adják az embereknek, hogy ez szokják hozzá. De nem ez egy tudományos kérdés. Ez tudományos magyarázatokhoz kell kötni. Nem színészek arcához, nem, nem tudom, kiknek az arcához, hanem tudományos üzenetkezik, és voltak jó példák nyugaton, miért nem tudjuk azt csinálni? Csináljuk azt. Ez most egy kérésem üzenetem, legyen legközelebb ez, ez egy hatalmas tanúság a járványnak. Tehát ez, én nem tudom, hányan oltatták volna még be magukat, de biztos, hogy még jó pár százalékot tudtunk volna nyerni az oltottságból, hogyha megfelelő kommunikáció van. Nem tudom, hogy megfelelően fókuszáltam -e, mert fontos és fontos talán dolgokra. Ha madártávlatból nézed ezt az elmúlt két-három év? Kettő és fél-három, igen. Most már lassan három. Akkor mit látsz? Kellett gondolkodni. Hát beleértve azt, hogy lett egy olyan járvány, ami korábban nem volt, és most nem Magyarországról kérdezlek. Ez az egész. Ez ugye egy újdonságot hozott a te életedbe, az enyémbe, mindannyiunkéba, Más-más módon -más annak függvényében, hogy ki tudományosan foglalkozik vele, ki nem, ki megbetegedett, ki nem, ki elvesztette a munkáját, ki nem. A gazdaságra való hatását azt pontosan látjuk. Van, aki már nem tud megszólalni, mert meghalt elég sokan. Ha most ezt látod, miközben nincs vége, miközben háború van, asszály van, Frajn Tamás ebben az interjúban Nagy Józsefnek elmondta, hogy hát ilyen borzasztó időszakot nem igen élt még ő sem meg, ez az egész erete hogyan tekintesz? Hát sokféle kontextusban tudok rátekinteni, de ami mondjuk fő tanulság lehet, hogy egyrészt itt van a fiatal kutatógeneráció, és nagyon nagy szerepünk lesz ebbe hiszek a következő időszakban, és remélem nem csak a saját nevemben beszélek, tudom, hogy még jó párunk nevében is beszélek, de amiről eddig beszéltünk a polarizáltság, bocsánat, hogy megint ezt mondom, de a süttyóság, ezen faragni kell, ezen javítani kell, mert a következő kihívások, teljesen mindegy, hogy járványról, lassájról, vagy micsodáról beszélünk, jönnek. Ezekre magyarázatot kell adni, és ezekre nem lesz elég az, hogy a politikus hogy dönt, meg lesz-e kutatónk, aki segíti ezt, hanem kell majd a társadalom kooperációja is. Kooperációt hogy tudunk építeni? Értelmes kooperációt. Úgy, hogyha értelemmel szólunk, tudományjal szólunk. Én ezt vallom, hogy ez egy hatalmas tanulsága volt ennek. Ehhez én még nagyon kevésnek érzem magam, és nagyon remélem, hogy jó pára leszünk, akik, akik ebbe beleállnak, de kell az MTA stílusú intézményi kommunikáció mellett a személyi stílusú kommunikáció, de nagyon fontos, hogy ne menjen el a politikai irányba, hogy szeressetek, mert, a, mert milyen aranyos okay. vagyok, hanem maradjon meg a tudományosságnak a talaján. Ez nagyon fontos lenne tanítani az embereknek és csinálni. Két kérdésem maradt gyerekek, tegyétek meg. Igen, talán ki kéne kapcsolni. De itt én is a kapcsoltam ki. Um, hogy De se vágjuk ki Jánoska. Hogy ezek így, ahogy mondta a, a miniszterelnök úr, a gépház hangjai, ő mondta, hogy gépházzai. de közben dolgozunk, hogy um, először a lényeg teszem föl, hogy ha a másik egyáltalán szembe jut, az, hogy te most itt ülsz, az azt jelenti, hogy már nem kell engedi? Nem kell engedi. Hát most nincs helyzet. Nem tudom. Nem tudom, még egyszer mondom, nem tudom, mi befolyásoltam. Most nincs helyzet, most itt vagyok. Kemenes igába, virológusként, kutatóként, aki szeret beszélni a szakmájáról. Mikor szűryt meg ez a helyzet? Meg sem tudom mondani. Nem tudom. Egyszer csak azt mondták szabad vagy? Nem mondott senki semmit, egyszer csak már úgy ment a dolog. Úgyhogy... De ez Kafka, Na, Lehet egyébként igen egy kicsit, kicsit vicces. Én, én azt szoktam mondani, hogy olyan mint egy Douglas Adams regénybe de igen te. De... <laughs> igen. A másik kérdésemet Köszönöm, hogy eljött. Nagyon köszönöm én is.